Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ одинадцятий. З першим снігом, який цього року випав рано, весь двір вирушив у Фонтенбло. Тамтешні селяни звернулися до свого пана, короля Франції, щоб він допоміг їм позбутися вовків, які завдавали їхнім господарствам великої шкоди. Під низьким сірим небом Довга низка карет, возів, вершників та піших рушила білою рівниною. Здавалося, з місця знялося ціле місто. До столової служби короля, до королівської капели, до свити короля приєдналися аналогічні служби королеви. Лакеї з залу для гри в м'яч, військові, псарня та королівське майно, аж до чудових гобеленів для прикраси стін та захисту від холоду. У Фонтенбло передбачалося протягом тижня полювати на вовків, що не повинно було перешкодити балу, театру та чарівним полуночним трапезам, які отримали назву «Пізня вечеря». З настанням темряви на дверях карет спалахнули смолоскипи. У потоках крапель, що світилися, прибули до Фонтенбло, де в XIV столітті була резиденція королів Франції. Перед візитом імператора Карла V – була перетворена Франциском І на справжню перлину Ренесансу. У Фонтенбло правила етикету відрізнялися меншою строгістю. Всі жінки, навіть ті, хто не мав права табурету, могли сидіти у присутності короля та королеви. Одні на подушках, інші прямо на підлозі. Анжеліка вирішила, що через холод не скористається цим дозволом. Велика Мадмуазель зголосилася показати їй замок. Вона відвела Анджеліку до китайського театру, до галереї Генріха II та покоїв, де 10 років тому за наказом королеви Христини Шведської був убитий її фаворит Мональдеский. Мадмуазель познайомилася з північною государиною, коли вона гостювала у Франції. «Наряди королеви робили її схожою на гарненького хлопчика», – розповідала вона. «У світі в неї не було жодної жінки». Камердинер одягав її, укладав у ліжко і що тут таїти, догоджав її бажанням, коли поряд не виявлялося жодного фаворита. Вперше побачивши нашого зовсім ще юного короля, який на той час був ще дуже боязкий, вона у присутності королеви матері спитала, чи є в нього коханки. Кардинал Мазаріні не знав, як змінити тему розмови, а король став червоним під колір кардинальської мантії. Сьогодні він би вже так не зніяковів. Розсіяно слухаючи її, Анжеліка шукала очима Філіпа, хоч не могла б визначити, із бажання чи страху побачити його. Нічого гарного їхня зустріч не віщувала. Маркіза для неї навряд чи знайдеться щось крім різкого слова та зневажливого погляду. Краще б він взагалі вдав, що не помітив її, виявив по відношенню до неї менше люб'язності, ніж до будь-якої іншої дами при дворі. Здається, він погодився з її присутністю при дворі, але, можливо, це лише тимчасове перемир'я із поваги до бажань короля. Анжеліка трималася на сторожі, проте, побачивши Філіпа, знову відчувала покірливе захоплення та таємну надію. Ті ж почуття вона відчувала, побачивши витонченого кузена з білявими локонами в ті далекі часи, коли була всього лише незручним дівчиськом. Як же вбивчо жорстокі наші дитячі мрії, подумала вона. За весь перший день у Фонтенблу Анжеліка так і не бачила Філіпа. Він займався приготуванням до полювання. Усі твердили про те, як хижаки залякали селян. Вовки крали овець прямо із вівчарень, напали на дитину і загризли її. Особливо небезпечною вважалася зграя, ватажок якої був здоровим як бик. Місцеві стверджували, що бачили його біля самих хатин, а це вже нечуване нахабство. Вечорами він нібито вив і шкріпся у двері халуп, де жалися до матерів діти, які плакали від страху. З настанням темряви мешканці не сміли й носа висунути зі своїх будинків. З самого початку полювання набуло жорстокого і нещадного характеру. Хижака слід було загнати будь-що. Озброївшись вилами і рогатинами, Багато селян взяли участь в облаві і разом із доїжджами вели собак. Ніхто не відставав. Шляхетні вершники та амазонки непогано знали вовків. У своїх замках усі вони у дитинстві чули розповіді про їхні злочини. Тому і панів, і васалів тягла на глухі стежки загальна давня ненависть до підступного хижака, вічного бичу села Вовка. Надвечір на снігу розпростерлися шестеро вовків. Здавалося, від мисливських рогів, що дзвенять серед рудих гілок дерев, тремтіли знамениті скелі в лісі Фонтенбло, дивовижні чорні скелі, піщані тераси, бахромчасті крижані уступи. Анжеліка виїхала на невелику вкриту свіжим снігом та щільно оточену великими валунами, як на дні криниці узліся. Звідси хор рогів здавався більш злагодженим і хвилюючим. Охоплена меланхолійними спогадами про минуле, вона зупинила коня і прислухалася. Ліс. Як давно вона не була в лісі? Вологі аромати старого дерева та опалого листя разом змітали смердючі та галасливі сліди Парижа. Нагадали їй про колишні радісні дні, проведені у лісі Н'єля. Вона залюбувалася деревами з ще невіднесеними осінніми вітрами листям, теплих тонів іржі та пурпуру. З тихим шарудінням падав сніг і пожвавлював колорит листя, чому під ласкутними променями боязкого сонця вони сяяли, як дорогоцінне каміння. У напівтемряві підліска Анжеліка розрізнила червоні перлини гостролиста. І згадала, як перед Різдвом оберемками збирала усипані ягодами гілки в монтелу. Як давно це було! Ох, якби від ледве помітного дотику гілочки гостролиста, нинішня Анжеліка Дюплесті бельєр могла знову стати колишньою Анжелікою де Сансе. Життя ніколи не розлучає нас із нашим минулим. Подумала вона схвильовано, наче щойно отримала обіцянку щастя. Можливо, це було дитинство, але Анжеліка все ще не позбавилася наївних мрій, властивих кожній жінці. Віддатись їм тепер було розкішю, але вона могла собі це дозволити. Поспішивши, вона накинула вуздечку уздечку цацери на гілку ліщини і побігла до гостролисту. Серед різноманітних дрібничок, привішених до пояса всякої модниці, вона знайшла ножика з перламутровою ручкою і почала зрізати гілки. Це виявилося нелегко. Захопившись, Анжеліка не помітила, як пішли звуки мисливських рогів і гавкання собак. Як не одразу звернула увагу і на тривогу Цицери, яка нервово натягнула вуздечку. Вона зрозуміла занепокоєння тварини тільки в той момент, коли Цицера з переляканим іржанням вирвала гілку ліщини і галопом проскакала повз здивовану Маркізу. «Цицеро! – покликала Анжеліка. – Цицеро! – і тут вона побачила, від чого тікала її кобила. З іншого боку з лісся, наполовину приховане чагарниками, щось ворушилось. Вовк, подумала Анжеліка. Коли звір з'явився з кущів, м'яко ступаючи по незайманому сніжному килиму, вона зрозуміла, що це є особлення страху тутешніх місць. Дійсно, величезний вовк, який наїжачив вигнуту дугою сіру руду, як навколишні ліси спину. Хижак завмер, уставивши нерухомий фосфоресційний погляд на Анжеліку. Вона пронизливо закричала. Вовк здригнувся, відскочив назад, а потім вискалив страшні ікла, знову став наближатися. Ось-ось накинеться. Молода жінка озирнулася на кам'янисту скелю за спиною. Мені неодмінно треба видертися туди. Вона зібралася з силами, і їй вдалося піднятися на невелику висоту. Однак невдовзі вона змушена була зупинитися. Ніг ковзали по гладкій поверхні, вчепитися не було за що. Вовк стрибнув, проте лише схопив край її сукні. Тепер він чатував Анжеліку, стежачи налитими кров'ю очима за кожним її рухом. Вона знову крикнула, що сили. Серце билося так сильно, що вона не чула нічого, крім його глухих безладних ударів. Вона квапливо пробурмотіла слова молитви. Господи, Господи, не припусти, щоб я померла так безглуздо. Зроби що-небудь. На узліся вискочив якийсь вершник. І кінь, зупинений на скаку, різко завмер у піднятій сніговій хмарі. Точно як у вісні, крізь туман Анжеліка розрізнила, як до неї наближається головний ловчий, її чоловік Філіп Дюплесі Бель'єр. Бачення було настільки незвичайним, що за одну секунду вона розглянула всі деталі. Фігуру Філіпа добре обтягував білий шкіряний камзол, прикрашений срібним гаптуванням. На комірі та обшлагах хутро було такого ж кольору, як перука. Маркіс наближався, розмірено ступаючи ногами, взутими в оздоблені сріблом білі шкіряні чоботи. Він зняв рукавички, у його правій руці поблискував гостро заточений мисливський ніж зі срібною рукояткою. Вовк розвернувся до нового супротивника. Філіп неквапливо, але невідворотно йшов просто на нього. Коли він опинився вже всього за шість футів від хижака, той стрибнув, розчипиривши червону пащу з гострими іклами. Зі швидкістю блискавки, молодик викинув уперед ліву руку, яка, немов кліщами, стиснула звірові горло. Одночасно іншою рукою він одним рухом знизу догори розпоров йому черево. Відчайдушно гарчачий, вовк борсався в потоках крові. Нарешті його сили зникли. Філіп відкинув у бік хижака, нутрощі якого розлетілися по снігу. На узлісся з усіх боків квапливо з'їжджалися мисливці. Лакеї стримували з граю, яка рвалася до трупа. «Непоганий удар, пане Маршал!» – похвалив Філіпа король. У плутанині Анжеліку ніби навіть і не помітили. Їй вдалося зісковзнути зі скелі, обтерти роздерті руки і підібрати в снігу капелюха. Якийсь доїжджий підвів до неї її кобилу. Старий все життя був при псовому полюванні і не соромився у висловлюваннях. Кинувшись за Філіпом, він був присутній при закінченні бою. «Ну і нагнали ви на нас страху, пані Маркізо», – промовив він. «Ми знали, що вовк десь тут. А коли побачили, що ваш кінь прискакав без сідока і почули ваш крик, «Ви вже повірте старому доїжджому, пані, я вперше у житті бачив пана головного ловчого блідим як смерть». Тільки випадок звів Анжеліку з Філіпом на полюванні. Марно вона намагалася знайти його після того, як він, затягнутий у свій закривавлений каптан, перш ніж скочити в сідло, кинув на неї розлючений погляд. Без сумніву він охоче відважив би їй пару зручних ляпасів. Проте Анжеліка вважала, що жінка, життя якої врятоване її чоловіком, зобов'язана віддячити йому. «Філіпе», – сказала вона, коли їй вдалося зустрітися з ним між двома змінами страв, – «я така вдячна вам! Без вас зі мною було б покінчено!» Маркіс неквапливо поставив на тацю келих, яку тримав лакей, що проходив повз. Потім узяв Анжеліку за зап'ястя і стиснув так, що ледве не зламав їй руку. Тим, хто не розуміє, що таке полювання з собаками, краще залишатися вдома та займатися вишиванням. Гнівно прошепотів він їй. Ви постійно ставите мене в незручне становище. Ви просто неоптесана селянка, малограмотна торгівка. Прийде день, і я зможу видалити вас від двору і позбутися вас. Чому б тоді не дозволити було Месирові Вовку зробити свою справу, адже йому так хотілося? «Я повинен був убити цього вовка, а ваша доля мене не турбувала. Не смійтеся, не дратуйте мене. Ви подібні до всіх інших жінок, які вважають себе чарівними і вірять, що кожен із радістю помре заради них. Я не з цих бовдурів. Якось ви зрозумієте, якщо досі не здогадалися, що я теж вовк. Не хотілося б вірити Філіпе. Я зможу довести це вам». Він холодно посміхнувся і в його очах майнув недобрий вогник. Тепер Маркіс узяв її руку з ніжністю, якої вона й не підозрювала, і підніс до своїх губ. «Ті почуття, які ви поставили між нами у день нашого весілля, пані, ненависть, злопам'ятство, помста, ніколи не зітруться у моїй пам'яті. Я своє слово дотримаю». Він майже торкався губами її вузького зап'ястя. Несподівано він сильно прикусив його. Щоб не заволати від болю, Анжеліці знадобилася вся її світська витримка». Відсахнувшись, вона наступила під бором на ногу мадам, яка вставала з-за столу, та скрикнула. Анжеліка почервоніла, потім сильно зблідла і пробурмотіла. «Вибачте мені, ваша високосте!» «Люба, яка ж ви незручна!» Філіп невдоволеним тоном підхопив. «І вірно, будьте обережні, пані, вино вам протипоказане!» В його очах блиснула злісна усмішка. Він низько схилився перед принцесою, після чого залишив дам, пішовши запрямуючи у вітальню королем. Анжеліка дістала мережевну хустинку і приклала до укусу. Біль проник у саме серце. Вона відчула нудоту. З помутнілим поглядом вона пробралася серед жвавих придворних груп і опинилася у прохолодному вестибюлі. Сівши на першу ліпшу софу між вікнами, Анжеліка обережно підняла згорнутий у тугу грудку шматочок тонкого батиста і розглянула своє синє зап'ястя. На ньому виступили темні крапельки крові. З якою жорстокістю Філіп вкусив її? І що він за лицемір? Будьте обережні, пані, вино вам протипоказане. Що піде чутка, що пані діплесі Бельєр була така п'яна, що штовхнула мадам. Ця молода дама не вміє поводитися по свіцьки. Проходячи повз, Маркіз де Лозен теж у блакитному фраку впізнав у на софідамі Анжеліку. «А тепер я вас лаю», – сказав він, – «ви знову одна, завжди одна». При дворі. Прекрасна, як ясний день. І на довершення всього сховалися в такому затишному та непомітному куточку, що закохані дали йому назву «Кабінет Венери». Одна. Викидаєте виклик правилам найпростішої пристойності – щоб не сказати простіше, законам самої природи. З виглядом суворого батька, що розпікає дочку, він сів поруч. «Яка муха вас укусила, дитинко моя! Який похмурий демон оселився у вас і змушує відкидати компліменти, уникати товариство лакеїв! Чи не забули ви, що небо давало вам велику чарівність? Чи не хочете ви образити богів? Але що я бачу, Анжеліко, душенько моя, та що ж це?» У Маркіза навіть голос змінився. Доторкнувшись пальцем до її підборіддя, він змусив Анжеліку підвести голову. «Ви плачете? Через чоловіка?» Стримуючи ридання, вона кивнула. «Ну, знаєте, це вже не провина, а справжній злочин. Адже ваше основне призначення в тому, щоб змушувати плакати інших. Тут немає жодного чоловіка, гідного того, щоб через нього проливати сльози. Зрозуміло, крім мене. Але я й сподіватися не смію. Анжеліка спробувала посміхнутися. Їй навіть вдалося пробелькотіти. «О, моє горе не таке серйозне. Це швидше нервове, просто мені боляче». «Боляче? Де ж?» Вона показала йому зап'ястя. «Хотілося б мені знати, який негідник так обійшовся із вами», – вигукнув вражений Пагілен. «Назвіть його, і я вимагатиму від нього пояснень». «Не обурюйтесь, маркізе. На жаль, він має на мене всі права». Чи не хочете ви сказати, що йдеться про прекрасного головного ловчого вашого чоловіка? Анжеліка не відповіла і знову залилася сльозами.